Lepo pozdravljeni. Dobrodošli na tem dogodku, kjer bomo predstavili življenje in delo Douglasa Adamsa, zvetono znanem pisatelju. Načrtovano je bilo, da boste slišali tri predstavitve, sicer eno o življenju Douglasa Adamsa, drugo o knjigi Losos dvoma. In tretje, predavanje naj bi bilo o BBC-evi radijski odaji, ampak žal zaradi tehnologije tega predavanja ne bo. Z velikim veseljem pa lahko povem, da je danes z nami gospod Prevajalec Istok Pfeiffer, ki je prevedel knjigi o Dirku Gentliju. Vse tri predstavitve drugače izvajamo, člani Društva ljubiteljev znanstvene, fantastike in fantazije, prizma. Zdaj predajam besedo Mateju, ki bo začel s prvo predstavitev. Ja, nič. Lep pozdravo, dokaj se to naloži, očitno. Uh, jaz imel na tako, pač krajši predstavitev, da gre in uh, njegovega življenja in dela. Pač, tako da pojemo, da v bistvu ni bil samo, kot pač, ga verjetnega večina od vas poznal kot pisatelja, v bistvu se on ukvarjajo z več uh, področje. Torej, Douglas Adams. Uh, Metfen in pač prijatelji poznam tudi kot uh, DNA, začetnic svojega imena Douglas Noel Adams, in uh, pač po svojem uh, nečetljivem podpisu poznam tudi kot Bob Ed. <laughs> V bistvu to piše je v njegovi pisani. <laughs> ja, kot smo rekli, pač ni bil samo pisatelj, ukvarjal se je tudi z... Pač, rad, kot radijski producenti delal, scenarist za različne te televizijske serije. Bil je amaterski glasbenik in velik ljubitelj tehnologije. Vem, internet je uporabljal še preden je prišel v, pač, v širšo uporabo, pa e-mail tudi on. Že na začetku 90-ih spoznal. Začnemo na začetku. Rojen 11. marca leta 1952 v Kembridžu. Po njegovem rojstvu je dobil tudi sestro in po njenem rojstvu pa ste se njegova starša ločila. Tako da je on tako, otroštvo priživel z, z mamo in sestro pri njegovi babici. Uh, tam počigovo njegove babice imela tudi z, zatočišče za uh, za živali in uh, kot otrok je pol trpel tukaj zaradi astme zaradi počitka konstantnega s tem v ko bil v vrhu uh, v razredu pač po, po ocenah in tako je bil vzoren učenjec. in znana je tudi ta anekdota z njegovim učiteljem Frankom Helferdom, ki je edam so uh, ocenil njegov prosti spis z 100% in skupičkom točk, kar je bil pa edinstven primer v celi karijeri tega profesora, ki noben drugi učenje iz njegove ni dosegel pač tako, ki je ocenil 100%. In pol ta, ta dogodek se je, je eden s spomin in potem se je večkrat zatekal k njemu, ne, ko je doživljil kakšne blokade in tako tukaj ne, je dobil spet inspiracijo in voljo do pisanja. Uh, ja, na koledžu mu je, v bistvu, je odprl sej religiozne poezije uh, zmešljane z Beatrice in William Brackom analiza. Uh, mu je, je pripeljala ja, v bistvu, stopnico na koledžu v Oxfordu, kjer je pol diplomiral iz angleške književnosti. V tem času si tudi ukvarjal se tudi z uh, amaterskim igranjem in tako. so imeli tudi uh, igralsko skupino. Evo tukaj, ja, Adams kot uh, pač mladi Adams. Gramska uh, skupina Adam Smith Adams s z, z, z dvemi sošolci, z katerimi bi tudi še Adamšen Adams. Uh, so, so počo po Angliji in uh, so prišli tudi v London uh, in tam ga je, pol, uh, ga je spoznal Graham Chap Chapman uh, od, ja, od Monty Python, znani Monty Pythonovec, v sredini. In uh, skupaj z njim pač je tudi Adam delal in sta napisala nekaj scenarijev za, za nekaj epizod Monty Python, uh, pa tudi, nek, tudi druga, en, en, ja, ene par drugih uh, odaje. Uh, tudi Adam si nastopil, imel take cameo vloge v dveh epizodah Monty Pythona. Uh, imam tudi sliko, kot le ja, Tukaj je z uh, Terry Johnson, še en Monty Pythonovec. Tukaj s v, pač v tej uh, epizodi Monty Pythona, kjer uh, igra prvič tega kirurga. Uh, ja, poleg vsega si jazem s okvarjal, imel, v bistvu ni še živel od uh, samega pisanja, tega pisanja in je bil primoran se ukvariti tudi s pač širokim spektrom drugih delin in je prijel, kar je prišlo pač pod roke, tako da se nekaj časa je bil tudi varnostnik uh, nekej arabski družini v Londonu, pa Čistil je kokošnjake, naprimer, pa scenarij je pisal in tako. Potem, ja, znano je to, on je sodeloval pri pisanju nekaterih epizod znamenite engleške znanstveno-fantastične serije Dr. Who. In dopaj je predplejniti pribljata njegova pač, kratka saga znotraj te nanizanke, za katero je napisal vse štiri dele in je bila nasporedna od 30. septembra do 20. oktobra leta 1978. Tukaj je en izsek pač iz, iz, iz te njegove epizode. In na koncu pa tudi on kreditiran kot uh, glavni scenarist. Uh, začnemo, ja. Verjetno ste ga spoznali vsi, uh, oziroma najbolj, najbolj poznanje po štopljskem vodniku, po galaksiji. Uh, Idejo za knjigo in še prej oddajo je dobil nekaj noči, ko je kot najstnik pač se podal v Evropo na počitnice in je tak, se je si znašel v Innsbrucku v Avstriji in je pijan tako kot je in na koncu vgražal na enem polju z štoprskim vodnikom po Evropi v žepu in takrat izgledal pač v nebo. In, se mu je fajn ideja, da bi dejansko do napisal stopirski vodnik po galaksiji. Ja, še zatem po tej ideji se to je udejanilo v radijski oddaji, ki je bila na sporedu na BBC FM Radio 4 leta leto 77. Stredila je seveda serija knjig, oziroma trilogija petih knjig. Ehm sodeloval pri nastajanju tudi računalniške igre. Od veliko biti tehnologije tudi uh, imel svoj manjši podjetek sistem kvarjalo in uh, poleg igre Štopljski vodnik po bilaksiji je tudi obstaja igra Zvezdna vladija Titanik in še pri nekaterih drugih uh, je sodeloval pri razvoju igre za na primer in tako. Ja. Leto 24 je šla ilustrirana edicija Štopljski vodnika. Uh, Pri kateri je bila priloga, so bili ti z, z motivom znane, tega 4-42, ki je pač znameniti odgovor. in Za te pazile je v bistvu on narisal ta koncept, ki se bolj pojavlja tudi na nekaterih plaknicah in njihovih knjig. In seveda, lani smo pač vsi priložnost ogledati tudi film, ki je bil posnet po, po knjigi pod okriljem Disneyjevih studijev nažalost žalost ste ga ni doživel, pa sodeloval pri scenarijum to. Oni v bisto že nekaj let prej uh, s, že, ja, na sredi 80-ih je potoval v Kalifornijo in poskusil da bi že takrat posneli film, ampak uh, takrat močito še ni uspelo. Ja, tukaj sem naslovnica na plakat za film na levo in uh, knjiga na počest naslovnica tega na tem desno Znamenita 42 -ka. Uh, tako na njegovo delo je imela pač, veliko velik vpliv glasba. Uh, že sam Adams je bil, mislim, je že od, od malih nog se ukvarjal z glasbo, študiral je uh, klavir, v bistvu glasbo je hodil za klavir, uh, igral kitaro, pred smrtjo imel doma 24 uh, gitar, pač, električnih in akustičnih za ljubitelje. Uh, ja, skupina Pink Floyd. Veliko vpliv so imeli oni tudi na, na, na več uh, njegovih ustvarj. Na primer, že v sami radijski igri je uh, Marvin uh, si, si, si, si pojel jaz uh, melodijo Shining New Crazy Diamond, pesmi od Floydov. Potem uh, v knjigi je govoril o enem bendu Disaster Area, ki naj bi veljal za, za najbolj glasno skupino v vesolju. In, uh, V bistvu on je dobil inspiracijo za to skupino prav uh, po Pink Floydih in tudi v knjigi potem po, uh, po koncertu oni zbežijo uh, na to ladijo, ki je v, v bistvu smerjena v solnce, kjer je bila pač kot poseben očinek, ki spremljava koncerta in tudi zato je dobil idejo v pesmi Pink Floydov Set the controls for the heart of the sun. Velik prijatelj je bil z kitaristom Pink Floydov Davidom Gilmorejem. Uh, Gilmour igral tudi njegovem pogrebu in za njegov 42. dan pa mu je pripravil prav posebno darilo, tako da je lahko, v bistvu, Adams je na koncertu Floyda v Londonu uh, za svoj resi dan odigral dva komada z, z bandom. Uh, med drugim je tudi uh, on in predlagal naslov za njihov album The Division BL, ki so ga potem tudi izprijeli. In, uh, na nazadnje je njegova biografija, ki je bila pa, smrti, napisana nosi na slov WISH YOU WERE HERE, kot uh, znan komat od Pink Floydom. Naslednji band, uh, ki je bil tudi veliko plivno Adamsa, so bili Procol Harum. Uh, njihov pevec in klavitoriz Gary Brooker je bil velik prijatelj Adamsa. In, uh, ja, ob poslušanje njihove pesmi je uh, Adams dobil uh, idejo za, za knjigo, Restoracija na koncu vesolja. Uh, Potem Poleg tega pa je še veliko drugih glasbenih referenc v njegovih knjigah. Naprimer, uh, kot tiste miške vprašajo uh, računalnik, kaj bi, bil ta, kaj bi bilo to vprašanje na odgovor 42 in tudi, na primer, How many roads must a man walk down, ki je pač, uh, citat iz pesmi Boba Dira na Blowing in the Wind. Uh, celotna knjiga The Restaurant, The End of the Universe oz. Resoracija na koncu vesolja je posvečena albumu uh, Paula Simona, uh, uh, One Trick Pony, ki je bil, uh, mislim, ta album je vjej Adam sposlušal uh, neprestavno med knjige in tudi tukaj je dobil pač, veliko inspiracije. Potem seveda dostoji pesmi na, uh, so reference na pesmi Beatlesov, Paul McCartney. Dire Straitsov in uh, V holistični detektivski pisarni Dr. Džentlja pač, ima veliko vpliv tudi Johann Sebastian Bach in ne, na njegove sinfonije. Ja, pač, ne bomo rekli, samo Adam spobira inspiracijo od glasbenikov, nekateri tudi od njega, tako da je naslov Bend No Effect, na primer, je naslov So Long and Thanks for All the Shoes, kot je naslov knjige So Long and Thanks for All the Fish od Adamsa. No, ja, Poleg tega, da bil pisatelj in scenarist, in tako, se ukvarja tudi z tehnologijo in ostalimi interaktivnimi, interaktivnimi projekti. A, tako, da so nastale razošnariške igre, pri katerih je on a, pač sodeloval, a, to so štopljski vodnik po galaksiji leta 1984. Zdaj, ja, z VK Games je a, pomagal pri, a, ja, pri delovanju te igre Labyrinth. Pripravljal je igro Starši Titanic, za katero je napisal zgodbo. Tudi na knjigo, čezvezna glade Titanic, pa je zgodbo prinesel njegov prijatel Terry Jones, ki je tiste čase bil z preveč zaposlen z izdelavi te igre. In v bistvu knjiga je od Adamsa in Johnson nekako skupaj. Terry Jones, prišel, ki smo videli, je Monty Pythonovec. Ja, leto 1984 pa je tudi sodeloval pri nastanku enega dokumentarca o ki inovavnega taj pri nem. Tukaj je edam so uh, v teh studijah ko so se igre. In tukaj je naslovnica uh, video igre Starši trening. Ja, no, in uh, pač poleg stopilski uh, govorneka tukaj še nekaj drugih naslovov, verjetno poznate vsi tudi to serijo Dr. Gentlji, kristijška detektivska pisarna, inrejšica iz leta 87, in nadaljevanje, ki je sledilo leta 88. Uh, napisal je z Johnom Lloydom tudi knjigo Dominik Vliv. Uh, potem leta 85 je izšel scenarij, uh, pač v knjižni obliki ra za Rajnko, da se na mestu razlikuje od same knjige in tudi drugače pač podano. Uh, ja, leta 1990 izdajo. Poč verzi je tudi knjige The Meaning of Leaf, t.e. Torej The Deeper Meaning of uh, On je bil tudi velik okoljevarstvenik in uh, se je zauzemal za, za varstvo norabija in tako. In leta 1991 je izdal uh, knjigo Les Cents ki je zbirka o ogroženih vrstah uh, na našem planetu v tistem času in pač opisuje mogočen njegov poseben način um, Nekoliko dokovito tako pač te, te živali, njegovo potovanje. Uh, Ja Leta 1997 je tudi knjiga, zelo Radija Titanic, pač ki je napisal Terry Jones. In, uh, po njegovi smrti pa, pač izide še zbirka njegovih nedokončanih zgodb in uh, ostalih razmišljanj in zapisov uh, o dvoma, ki bo potem tudi tani malo več povedala. Ja, še nekaj knjig tukaj. Ja, Najprej, z doma zadnja knjiga. Uh, ja, v zasebnem življenju je bil Adams uh, veliko se si da je samo ukrivljeni radikalni ateist. On nekako uh, ni verjel v obstoj Boga in to je pač večkrat izrazil svoje začudenje na tem, kako. Uh, nekateri ljudje tako slepo verjamijo v nekaj, kar on ni še nikoli videl, do bi dokazal o obstoju. Veliko je biti tehnologije, o čemer piše že to, pač, da se je ukvarjal kot smo povedali, s temi igrami in vsem nastankom tega. Uh, ja, Pravi, aktivist je bil in bori za pravice živali, tudi pisal prispevke za razne revije in uh, društva. Na to je tudi vplivalo v njegovo otroštvo, ko je bil pač pri Vabici, ki smo že imeli, je bila, uh, velika, tudi velik ljubitelj se živali in imela svoje društvo kar doma. Uh, leta 1981 je eden smel kratko eno letno afero z uh, pisateljico ameriškega porekla uh, Sally Emerson. Uh, doktor si potem nisih spoznal svojo ženo Jane Belson, s katero si potem leta 91, 15. novembra tu poročil. Uh, ja, leta 94 se mu urodil tudi včerka Poli, uh, po naključil ni ne, ravno njegov mislim, istega leta, kot je imel Edams, uh, 42 leta. Uh, tukaj Edams včerko. Ja, in na koncu pač Dagres leta 2001, pred petimi leti, je umrl zaradi srčnega napada 11. maja. Te, mislim, nekoliko ironično mogoče, v, na tem, ko je televival v fitnessu, pri eni dejavnosti, ki bi mogla skrbeti za zdravje in podreševati je. Taka, Lako rečemo, pa reševati življenje. Lahko rečemo, da je Dagres 70, ne dvom, na eden največjih pisateljev vseh časov, če ne drugo, pa zato, ker je. V višino meri v skoraj 2 metra že pri 13 letih. Nekaj. To je to, Tanja. Ja, jaz sem bom predstavila knjigo Losos Boma, to je pravzaprav za prav, zadnji objavljen mediji tiskani, kjer nastopa, kjer je avtor prispevkov Douglas Adams. Objavljena je bila posthumno, se pravi po njegovi smrti in sicer natančno eno leto po njegovi smrti, maja 2002 v Veliki Britaniji in v Ameriki in tudi pri nas. To je prevod iz leta 2002. Gre za zbirko besedil, ki so jih pobrali iz štirih Adamsovih macintosh ker je on oboževal te računalnike in je prisegal samo na tehnologijo Macintosh-ov. Vseh datotek tekstovnih je bilo 2579. Se pravi, to so bili različni teksti od samih njegovih konkretnih knjig, od člankov, kolumn, uvodov knjigam, govorov na različnih konferencah, pisem, Skratka, vse živo in med tem tudi 12 oziroma ducati verzi, nikoli dokončanega romana, ki je pozneje dobil naslov Losos Dvoma. Pri izbiri prispevkov za tole zbirko je sodelovalo več ljudi in sicer Peter Gucardi, ki je bil Adamsov prijatelj in njegov urednik, Ed Viktor, ki je bil njegov agent. Sophie Austin, ki mu je bila osebna tajnica in njegova soproga Jane Belson. Knjiga je sestavljena iz treh delov Življenje, vesolje in sploh vse. To vam je seveda znano, so vam te besede iz štoparskega vodnika. Takšna razdelitev je pravzaprav izbral Adamsov kolega. Adamsov kolega, ki se mu je zdelo primerno da so tako pojmenovane. Prvi del življenje. E, različne različnih seveda kot prej omenjeno. E, prvi prispevek Sploh je e, pismo 12letnega Adamsa v e, znanstveno fantastični časopis Eagle. In prav zapravo to gre za prvi tekst Sploh Adamsa objavljen nekje v tiskanem mediju kot 12-letni mulc piše pismo v uredniku, da je vse prepoten in da komaj čaka, kdaj bo v njegov kaselc spadal novi Eagle, da on to tako rad bere in da mu je to fantastično. In ta, to njegovo pismo je bilo objavljeno in je bilo zopet objavljeno v, v ososudvoma. Na to govori o svojem otroštvu, o svojih šolskih dnevih, o svoji ljubezni do glasbe, dobitlov, In te svoje neke osebne, osebne bolečine iz otroštva opisuje na absolutno komičen in humoren način. Na to je en sestavek o njegovem nosu, kjer opisuje, kako je vedno imel velik nos in so ga vsi zaradi tega zafrkavali, dokler jih enkrat ni začel ignorirati in so ga seveda nehali zafrkavati in bom prebrala, kako opisuje svoj nos. To je konec sestavka. Pravi. Tako sem se že kar precej sprijaznil z dejstvom, da je moj nos bolj vokras kot za rabo. Tako kot Hubblev vesoljski teleskop predstavlja silno zmago tehnologije, v resnici pa je uporaben le za malo cenenega posmeha. Na to so še drugi prispevki, recimo Megi intrudi. Uh, gre za dve psički, ki sta bili van zaljubljeni in sta se zelo radi z njim uh, zabavali in ga nista pustili nikamor in potem opisuje, seveda, na komičen način, uh, kako je to vse potekalo. Na to nam um, svetuje, katera so dobra zdravila za mačka. Pov povezavi s tem seveda njegove najljubše alkoholne pijače. Uh, prav tako en sestavek o nedokončanih poslih stoletja, kjer ga zelo skrbi, da so nekatere zadeve, ki se nam zdijo sicer zelo banalne, ampak ga ni v redu, da se ostale nedokončane. Kot primer poslušamo odlomek. Posebno nadležen primer nedokončanega opravka, kakor sem ugotovil zadnjič med pevsko uro svojo petletno hčerko, je besedilo k pesmi do mi iz filma Moje pesmi, moje sanje. Sicer ne gre ravno za krizo globalnih razsežnosti, pa me vseeno zbode vsakič, ko jo slišim in ne bi smela biti pretrp oreh. Pa je, lepo mislite. Vsaka vrstica besedila se začne z noto iz solomizacijske lestvice in ji da svoj pomen. Dov, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Itd. Dovsem se lepo in prav. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. Krasno. Ne pravim, da je ravno kic, je pa čisto dobro izmišljeno in prevsem učinkuje na enaki ravni. In tu se že bližamo domu. Sov, a needle pulling thread. Ja, v redu. La, a note to follow sov. Kaj? Oprostite. La, a note to follow soul. Kakšen tlavran izgovor za vers pa naj bi to bil? No, se je očitno kakšen verz je. To je mašilo. Tisto kar pisec napiše, ko se ravno ne more spomniti nič pravega, vendar je bolje da ustavi karkoli, pa bo pozneje popravil. In tako si predstavljam, da je Oscar Hammerstein pač treščil noter a note to follow so, in se potolažil, da bo zjutraj še enkrat pogledal. Samo kaj? Ko je zjutraj sicer še enkrat pogledal, pa se ni mogel domisliti nič boljšega. In naslednje jutro tudi ne. Dajte, no, si je moral misliti, se ni nič težkega. A je? La, uh, something, something, what? Zlahka si predstavljamo, kako so prihajale vaje vse bliže. Pa s nemalni roki. Mogoče bo popravil v zadnjem trenutku. Mogoče se bo kdo od nastopajočih kaj spomnil. Ampak ne. Nihče ne zna popraviti. In tako se je Bogo mašilo, s časoma vsede v Kitico in je zdaj uradno del pesmi, del filma in tako naprej. A je res tako težko? Kaj pa naprimer tole? La, uh, uh, noja. Prav zdajle se ne morem nič spomniti, ampak če bi se cel svet lotil dela, bi po mojem zadevo uredili. In mislim, da zares ne bi smeli dovoliti, da se stoletje konča z eno pomembnejših popularnih pesmi v tako klavernem stanju. E, na to so nekateri drugi, seveda, bomki podobnega stila o samem e, pisanju, o njegovih potovanjih v Australiji, o njegovih najljubših pisateljih, če vas zanima, kateri so to bili, kateri so vaši najljubši pisci, Charles Dickens, Jane Austen, Kurt Vonnegut, PG Woodhouse, Ruth Randall. Svede govoril o čaju in je apsolutno tvrdil, da nihče na svetu razen Britancev ne zna narediti eh, dobrega čaja. In pisal je tudi o vsponu za nosoroge. To pa je šlo za eno zanimivo dogodivščino, namreč Adams, kot je bil veliki zaščitnik ogroženih vrst, Uh, je z nekimi kolegi se odločil pospeti na Kilimanžaro in sicer tako, da bo skupina šla na Kilimanžaro in bo, uh, se bodo izmenjavali obleko nosoroga, ker so za za želeli začititi nosoroge. Se bodo izmenjavali to obleko in bodo tako sklezali na Kilimanžaro. Pot je trajala en teden, do Kilomanjčara niso prišli. <laughs> uh, ampak so prišli do točke, s katere so ga lahko videli. Um, in tukaj bom prebrala tudi odlomek oziroma zaključek te, tega njegovega članka o usponu na manžarom. Mandžaro, iz katerega je očitno, kako je zelo bil zaskrbljen za ogrožene vrste in pravi. Človeška bitja smo na tem planetu milijon let ali nekaj takega. In v tem času smo se soočili že z vsemi mogočemi grožnjami svojemu obstoju. Z Lakoto, Kugo, Vojno, Ajcom. sorogi so tu 40 milijonov let in ena sama grožnja jih je pririnila do roba obstoja – človeška bitja. Nismo edina živa oblika, ki je povzročila opustošanje preostalega sveta. Lahko pa si štejemo v dobro, da smo edini, ki smo se zavedeli posledic svojega obnašanja in poskušamo kaj popraviti. Res pa je, razmišljam, ko si predstavljamo soroga nazaj v lego, ki je udobnejša za hojo in poškilim čez njega unikajoči plastični rok, da se tega lotevamo na zelo čudne načine. Drugi del zbirke, vesolje. E, tu so zopet e, ena taka in razglabljanja o zadevah, ki so Adam sali skrbele, ali jih je mel rad. Tako seveda razpravlja o nekaj toži računalnikih, o svetovnem spletu, o religiji, oziroma sam je bil ateist in govori o tem, o prihodnosti, o tem ali obstaja umetni bog. To je bil govor, ki ga je izvedel na konferenci v Kambridžu, kjer je tudi sam študiral. In v tem delu je objavljena ena zelo simpatična dogodilščina s piškoti, ki jo bom prebrala v celoti. Mene je zelo nasmejala, upam, da bo tudi vas. <tose> Piškoti. To se je zares zgodilo resnični osebi in ta resnična oseba sem jaz. Šel sem na vlak. Bilo je aprila 1976. 70. v Cambridgeu. Bil sem malo zgoden, napak sem si zapomnil čas odhoda. Šel sem si kupiti časopis, da bom rešil križanko, pa skodelico kave in zavojček piškotov. Vsedel sem se k Rad bi, da si predstavljate prizorišče. Zelo pomembno je, da imate jasno predstavo. Tule je mizica, časopis, skodelica kave in zavojček piškotov. Nasproti mi sedi neki tip, popolnoma običajen tip, v poslovni obliki z aktovko. Ni bilo videti, da bi lahko napravil kaj čudnega. Napravil pa je naslednje. Klonil se je čez mizico, pobral za vojček piškotov, ga odprl, si enega vzel in ga pojedel. To je, moram povedati, nekaj, česar britanci ne obvladamo dobro. Ničesar ni v našem ozadju ali v izobrazbi, kar bi nas poučilo, kako je treba ravnati, ko nekdo pri belem dnevu hrade naše piškote. Vese, kaj bi se zgodilo, ko bi bilo to v južnem srednjem Los Angelesu. Kmalo bi prišlo do streljanja, privršale bi helikopteri, CNN, vse veste. Jaz sem napravil le, kar bi napravil sleherni anglež, ki je krval pod kožo. Ignoriral sem ga. Stremel sem v svoj časopis, srkal kavo, poskusil rešiti kako geslo, pa mi ni šlo po glavi nič drugega kot kaj naj napravim. Na sem pomislil, nič ne pomaga, moral bom v napad. In se zraven močno trudil, da ne bi opazil, da je za že skrveno sku odprt. Še sam sem vzel piškot. Pomislil sem, to ga pa bo. Pa ga očitno ni, kaj ti čez trenutek ali dva je storil spet isto. Vzel si je še en piškot. Ker že prvič nisem nič rekel, bi bilo zdaj še teži začeti razgovor o zadevi oprostite, nisem si mogel kaj, da ne bi opazil. Vidite, to res ne gre. In tako so šla skozi cel zavojček. Če rečem cel zavojček, to pomeni samo kakih 8 piškotov, ampak vleklo se je brez konca. On enega, jaz enega. On enega, jaz enega. Na zadnje, ko sva končala, je ustal in odkorakal. No, izmenjala sva si pomenljiv pogled, potem pa je on odkorakal, jaz pa sem olajšano zavzdihnil in se naslonil nazaj. Če srenutek ali dva so napovedali moj vlak, zato sem hitro zvrnil še preostanek kave, ustal, pobral časopis in pod časopisom so ležali moji piškotki. To, kar mi je pri tej zgodbi še posebno všeč, je občutek, da nekje po Angliji že četvrt stoletja hodi popolnoma običajen človek, ki lahko pove na tanko enako zgodbo, le da nima udarnega zaključka. V tretjem delu Lososa s dvoma so zopet objavljeni neki teksti. večinoma intervjuji z Adamsom iz različnih časopisov, neki časopis tudi verski Atheists of America ga sprašuje o njegovem ateizmu. Objavljeno je pismo vodilni vodilne osebi iz Walt Disney Pictures, s katerim sta se nameravala dobiti, da bi se pogovarjala o filmu, to je bilo leta 1999. In njegovo pismo sicer ne bom prebrala, ampak bom samo pokazala, na kakšen način je izgledalo. Skratka piše mu, dragi David, bla, bla, bla, bla, in je ogromno število, telefonskih števil, kjer lahko dobi Adamsa. Od njegovih najljubših kapičev do žene v pisarni, žene doma, literarnih agentov, vseh možnih, mobiteli, mati, sestra, Čerina, varoška, soseda, ki lahko sprejeme, sprejeme sporočilo in tako naprej. In v pismu uh, temu Davidu je napisal, uh, dodajam ti spisek številk, na katerem me lahko najdeš. Če ti uspe, da me ne najdeš, bom vedel, da nisi zares resno poskusil. Um, Objavljene sta tudi dve kratke zgodbe zgodbi, Jingy Skinovo zasebno življenje in Mladi zahod noče tvegati, ker je Zafod iz, opisana je ena dogodivščina Zafoda iz Štoparskega vodnika v njegovih uh, mladih dnevih. In na to sledi losus dvoma, gre za enajst izbranih poglavi, ki jih je, je v neko zaporedje sestavil uh, gocardi, so urednik, kakor se je pač njemu zdelo, da bi lahko nekako smiselno sledile. Bilo je nekih, kakor sam piše v, v vodu, da je bilo nekih, neki tri kupi so bili različnih zapiskov in tako naprej in je on na to izbral poglavja in jih zložil v neko celoto in nam dajejo v pogled v, v delo v nastanku. To niso bila dokončana poglavja, to so bili bolj neki neki začetki romana, ki ni, ni, ni mogel nastati, Adam, se, da je to pisal več kot eno de desetletje in nikakor ni mogel uh, tega spisati do konca. In so se pojavljale špekulacije, ali bi Losus dvoma bila tretja knjiga o Dirku Gentlyju, kjer je glavna oseba notri Dirk Gently, ali, ali bi bila šesta knjiga uh, štoparskega vodnika. In so v intervju leta 1998 uh, so spraševali Adamsa, ali bo kdaj, ali nastala šesta knjiga in je rekel, da kakor bo. In je seveda tipičen Adamovski odgovor bil, seveda bo, ker je številka šest lepša kot številka pet. Uh, tako da, uh, če bi Adam si živel, bi zagotovo dočakali šestega štoparja in ne vemo, kaj bi loso z dvoma pravzaprav lahko nastalo. Eni so videli um, v tem, um, v, v teh poglavih, po teh poglavih um, dirk sledi nekemu rdeče lasnemu igravcu in tisti, ki prisegate na štoprskega vodnika, se zagotovo spomnite, da je Fort Prefekt, da je stela se in da je med ostalim tudi bil igralec. Se pravi, tu so neke povezave med obema, Moj vtis je obbranju losu s dvoma celotnega, celotne te zbirke antologije različnih Adamsovih tekstov, so pozitivni, Kaj ti dobimo neki upogled v njegovo delo, v, v stvari, ki jih je imel rad, v to, kar je rad počel, In vse to je opisano na izjemno preprost način, kot bi nam bil do, dopisovalec ali še boljše, kot da z njim sedimo v gostilni in nam govori svoje, što se dogodil, če in življenja in tako naprej. Vendar sama dvomim o tem, kljub temu, da so pri izbiri tekstov sodelovali njegovi osebni prijatelji in tako naprej, ne vem, če bi Adam sam dovolil objavo teh, teh tekstov ker je bil velik perfekcionist in ker je vse svoje knjige kot prvo zamujal, je z tekstov, kot drugo vedno znova je popravljal, se zadeve dokler ni bil popolnoma zadovoljen in ne vem, če bi sam dovolil objavo tekstov, ki, ki so jih našli v njegovih štirih metnitoših. Kot zaključek, pa naj upam, da se strinjate Pravojem mojim zapisom, in žal nam je, da nas je Adam zapustil. Hvala lepa. Zdaj, pa ker žal nimamo tretje predstavitve, vadim gospoda Istoka Pejperja, prevajalca knjig o Dirku Čengtju, da nam pove svoje izkušnje. Torej sem popisil v zato ne bom v ene tehnike uporabljala, da ne ti namarjam preveč. Vsi ko znate, ali je za podrejka, kar to ne bomo, da ne bom začel značel postavko in res. To ga poznate. danes jutri sem tudi zaniml na telefonu, takoj pa do tega prišel in pa ključ, kup enih ključi, Nekih dogodkov, ki so med sabo povezani in mora se vrnemo 13-letno preteklost. Zdaj, to je že prvo supljivo na ključ, da je 13-letna baza številkarske sistema, v kateri vladajo 6x9, tudi 42, pokravite, da je bilo v 100-letnem obdobju zapisano. In teh 13 let nazaj vreme je bilo takšno predsedstvo, da je drži, nedelja, popolno je bila jaz sedim. In maslovi so že po starših, in vem, kaj je za zdaj dealo, zelo kratko je nekaj, nekaj si treba zamisliti. Zdaj nočem delajo po sobi, in zagledam že eno nezdravo, ne leške knjige Douglas Adams, Holistic Detective Agency, ne Dirk Jensen, Holistic, Holistic Detective Agency. Tako so bile naslove, da je težko povedati, kaj je na pamet. In gledam tisto knjigo, ki se rekel, toljem pa je zdaj prevedo. Vzamem knjigo ven, sosedem za računalnik, začnem klipkati. dobro bi vse v okol dveh minutih izgodil. Pride fotel sobo. vprašal, kaj pa ti delaš. In pred tem mora še povedati, da sem imel celo sredno šolo. Sem imel in slovenščino in anglesčino, konstantno dve. Vmes sem imel še nekaj graje pa upomine, ki sem jih spretno zaferil. Ko če veste, izglomiral sem na elektrotehniko, ampak se rekvarjam personalništom. Prijene, odprašaj, kaj pa ti delaš? Se rekel, vberam, ne, prevajam, tako se, ja tam vsa, drka džentlja. Tako me gleda, pa reče, a pamaten, In v tistem hipu so zgineli vsi dvomi, ki sem jih še matrati imel, a če me jaz to prevedz, ali ne, zdaj si doba trdno odločen, da jaz to prevedam. Delam nekaj časa, Simo, mesec sem minil, štir po glave so bo izgotovljena, pa sem je torej leta, pa sem da je tuht, da je to pa reč ne bo iz tega ratra. In potem je telefone, crk, crk, založnike, ali bi izdali to knjigo. In srečo je nanesla, tako da sem bil v tečaju angliščine. Ena sošolka ki je imela založbo s fanto. Jaz ne omenim knjive, še se je tudi glasa 1. UPRNESS, to je za mnogo. Preberi tist tekst, Tako navdušen, da se s sem uspel, pogajati o ceni, ker mi je ponudila najvišjo možno ceno, ki je v tistih časih Ministrstvo za kulturo objavljalo v celem glede na kvaliteto, glede na zahtevnost in tako naprej. Sama sebi mi je najvišjo ceno ponudila. A potem smo to res izdali, celo plačali smo mi vse tiste, kar smo izmerali, In čez nekaj časa mi je bilo jasno, da ste se strašno zaklali, s tem verjetno dobička niste imeli. tako je zato, smo podpisali pogodbo, še za drugo knjigo, originalu The Long, Dark The Time of the Soul, dobro nadaljevanje Držka jaz to prevedem, to se je zaključilo in potem sem kar naprej poslušal po telefonu, značilno, poklič drug teden, se dobimo, da ne časa, vse bo. Pa pa minutko ne par mesec so rekel poslušiti Darja. Darja bo imel te ženski. Rekel, a ti misliš, da je to knjigo? Ne. Povej mi, zameru ti ne bom, prekličemo pogodbo, da se drugega založnika iskati. Pa rekel, da ja, veš, da ne bi šlo. Ne, ok, dobro, pa pa ne. Pa sem pa začel založnika iskati. V dveh letih, kar se je to dogajalo, je nastala nova založba. To imam pa, zato ker so sponzori tega večera med drugim, Podarili so šest parov teh knjig, Dr. Ažencija, boste ste nekateri od vrsta To je založba Tuma, ne pomeni, da založba Tuma. Oni so potem podpisali z mano pogodbo in smo izdali to drugo knjigo, nadaljevanje Drka Ažencija. V tej knjigi jaz velik ne bom govoril, ker bi predal čas, trajajo tudi pismen, tudi nastopa, to je predmet Matjaš v tem govoru, to potrjuje. Če pač, je dejansko bil da Douglas sedem na to. Da v slovenski zdaj sem brez bitle v črtu, ker nekako se ni dal prevesti. To bo lahko doprašo vprašal, če zanima. Zdaj pa naslov, naslov je pa najhujši problem. Naslov: The Long, Dark, Time of the Soul. Kol je kaj bomo s tem zdaj naredili. Mi vemo, da vsi filmi veliko filmov, ko pride v kino, se pojš tri mesece, snovimo, kakšen bo ta spreval, in in recimo. Ja, Easy Rider. Znaješ. In ne, Znaš, ja, recimo, zna. ne. ne je bo tega groza. Se rekel, zdaj bodo pa ljudje, se mi režali še desetletja kakšno putast prevodcem, ampak je kaj naredst? Jaz sem sprašoval v Angležji, ta prave. Sem, kaj je to? Kaj je to? Kaj, kaj še namik, kaj ćem narediti? Ben je naredil. Zato se pa tega tako. Vzel sem te zavr, So in sem šel in slovenskega in angliškega in sem vsako besedo posebi: long, dark, tea, time, soul, sem jih izpisal in vse možne so pomenke in pa sem zgeneriral, takrat če ni bilo toliko teh računariških programov, sem zgeneriral enih 50 možnih kandidatov za naslov. In pa časa jih je ne deset raka in pa sem to pokazal ljudem, razmišljal, meditiral, Na pa se je na izkazal, da je bil najboljši skrivnostni zmenek z davno in bogovi. Ko vse te besede, nekako bliže nastopajo, filmi, kje je osebina, je zajeta, jaz sem z tistim zadovoljen. Minil, zdaj bi morali ugasniti meni stik, pa to 10 je let, pokazati se in imel tudi en teden nazaj. Ti še, Tanja, mi imamo tukaj eno fine družstvo, a bi vi pa še ki ste prevajali to knjigo, to vaše delo. Jaz takoj, jaz yes, pridem. Po pa zatem šik, ko pa je z tem ušip, ko pa iz deset let nazaj, se ne vem, se ti ne, ne spomnim, da okay, bom bil že neki. Ne? Pravi se, da je taž bil že do danes zjutraj, ki je bil barežji kriza, da mora se nekaj zmisliti, kaj bi mi zdaj danes povedal. In začnem po internetu, google, long dark time of the soul. C -c -c in mi pade v Viltipedija ven, si piše, da long dark time of the je fraza, ki jo je od uporabil v svoji knjigi Life, the Universe and Everything. Zdaj, kot si poznate, prebord življenje, to življenje v izvolju in spokusem poši. Oh, Zdaj, bo pa ker nekaj očitnega, Deset let nisem mislim vedem se nekaj traume iz predesetih let. Pogledam najprej išcem po internetu, se da nič nisem najdu, ne pa se spomnim Aleksa Drega. na internet, pokličam se spodrese, javi, uf, fino, zver boan rešil, ne. Vprašamosti mi to preverijo. Se spomnite? Ja neki se spomnim, ki je to v knjigi, je to prvo poglavje 15 ne vem pa nam. No pogledajte v Google, se čeki kaj zdaj? Dobar, vsaj nekaj mi nam potrbil je, da je res to vnoter. In potem gledam še enkrat gledati v Google in res najdem evo, prvo poglavje. In sem bil rečen, ampak še ne rekel strah, kaj je zdaj bo to blamaža ali kaj bo s tem. In pa preberam na v gledščini, knjigo, tudi leve, vidite, stavite dobela. In rečem takole. Na koncu poglavja piše, And you will enter the long dark tea time of the soul. Okay, tlej, In duša se bo pogreznila v neskončno temo angleške <laughs> ne, Super prevod in kontekstu druga teksta. Zamem se, če bil na sto knjige, duša se je pogreznila v neskončno temo angliške čejanke, ne gre. Ampak duša, ki se je pogreznila v neskončno temo angliške čejanke, je še slab. To sem bil na nek način rešen. Zdaj sem pozabil nekaj ključnega, to... bom pa zdaj le a Amir, kdo je morda še med temi štirimi knjigami tukaj? Ene so tebele, ene so tanke, raz tega, da jih je Douglas 7 napisal. Moraj zbrani, ne? To so zbrana dela. Ampak v zvezi s tem, kar sem zdaj govoril, če se kdo predstavlja, kaj, kaj, kaj ti povezava o tem? Aneliško čalje, ne? ne, kaj? Nič hito zdaj, tako da ste se mogli pomorili nasmeti. Pravimo Aneliško čalje, nekaj. Ja, ja, točno je to, Ejo, prav, super. No, zdaj, ta tempo sem koto malo nas pripraviti, ker je eno vprašanje, pa to za ogrevanje. Zdaj smo vprašanje postavil, da bomo eno en par knjig podelili, dok sem prej imenil založba Tuma, povdarja te knjige. Spet in polno žrebali, tukaj je bilo napovedan, tisti, ki imate blisače, boste ste lahko, ampak en, bo pa hiter v povoru v vprašanje, da bomo zdaj lahko biti v zomi, bo pa dobil krt en par knjig. Lahko jaz to podpišem, zdaj, kaj daljem sledo se je imar kot potem. <laughs> Mogoče zdaj jaz pridem do izraza delom. Kaj je zdaj v teh knjigah? Ta knjiga je prevod dela tebele knjige, in sicer to je o življenju, veselju in sploh In v tej, knjigi, v tej knjigi je dejansko tale fraza notak delom dark tea time of the soul. Tole je potem zdaj ta knjiga. The long dark, the time of the soul. To je ena iz mnogih izdaj, da je trda izdajstv. To mi je en prijatelj, pa iz Amerike. Ves navdušenem, ti pa baneš Daganza 1. Vsa si rekel, kvala lepa, in potem sem dal tako notri, kjer je že tako 3 metre, imam Daganza 1. Vseh teh knjig, pa še vedi nisem prebral niti. Vključno s tem, ki sem jih sam prevedel, Nikoli še nisem prebral. No in tale knjiga je potem končna tista knjiga, ne? s tem naslovanski zmeni epizavnih v bogovi. In tukaj nota se skriva vprašanje za vas. Malo bom namiknjena, zdaj morate hitri. Vprašanje se pa nanaša na čisto prvi slajd, ki ga je imel Matjaž. Čisto na prvem slajdu je v glatil zbor, ker je vprašanje, kaj je tole. Kaj je so pis, pis, tako, daj bi tam prvi, ve, tam odzad ste bili. Mislim, ste, kako jih je bilo, no, da te roke vsi, ki ste to rekli. Kdaj, kaj zdaj... Zel... da roke, no? Tam, čem, še tlej sem slišal, je tamle. Bomo več knjig podel, no? Prav videla, ste se pogumla. E, sem jih da niso <gul> <gul> <gul> ampak med vbrzimi, no, da jih tam se slišal, ene, te so repel, pa <gul> rekel? Vi ste rekli, pa tlej legli. Vziraj to. Niste rek Elena, dete troke trokarevščanske tehnike. Ja, no, mi bili tam, še ni bil sigurno tam. Ja. Ja, tudi Ja, pa še je bil tam. Ja, ne, ja, dva kompleta knjig podelimo, štiri gre pa na žrebanje. Vsako in sem vprašanje za vas zanimivo, da če vi svoje pišete kot prevajalca, lahko ne bilo v vašem primeru pravih novinarjev, ki ste jih prebrali in se tudi To je človek, ki je prevajal, okay. da. e, v vašem primeru sedi kot zdravnik, da se vidi, kako delajo. Predvidevam, da bo to Ali ljudi, da se tudi meni Ja, je, li... Kolegica, a ste slišali vprašanje? Če no, ustavljeno, previsno mhm. se je fizički. No, pa se je tudi, jaz mislim, dobro razumel, da ga v glavi punuljim. Vprašanje, ja, kako lahko nekdo kot prevejalec prevede, kdo, ki je ni prebral? Ne, nisem prašanje. Ja, tako, Evo, meni zanima v, v njegovem primeru, da pravi, da je prevajal knjigo in je ni prej prebral, no. koliko je lahko sleti kot zvodnik, kot vsebi nekaj prevejalec. No, vse to so tudi tiste vrste knjh, ki in nekoli, da, Ja, ampak ja. meni ziroma, ne bojo goli. Ja, jaz sem No, no. no gre za to, jaz sem tako, jaz ena sem poznal čez štoperskih oblik po geleksi in to sem pravil v Jaz sem malo stil, profil sem poznal. Hmm. Po sem se pa jaz to tega da sem dejansko prevajal sem mločjo. Se osebi bom prevedil slovnico, pod bom prevedil besede. <laughs> to se heca malo zdi. No. Je zelo računalniško v resnic. Sem šel te stvari dejansko v stavku za stavkom, v podstavku za odstavkom prevajati in vsak stavk v sebi se vse soživel in ote. Eno stran sem po dve, tri ure prevajal, kar je in če se to ukvarja s tem, vidi, je, je to veliko živliko. Potem je nekak, pa sem pa jaz dajal to ljudem zaprati, ki so me opozarjali na nekonzistentnosti. Zdaj sem bolj tako feedback in sem tam popravil, kar je bolj pač naroge. Potem bi sem tako bolj že preveden, da sem se lahko prebral, samo si do danes ne upam tega storiti, ker bi muzikar napakeno odnajdel. In jaz sem tudi malo perfekcionist, kot daj za sedem. Zato je tudi drug razlog, zakaj je to ratal. zato ker, ker je on že bil perfekcionist, ki je to pisal. In jaz sem bil perfekcionist, ki sem to prevajal. In jaz sem mogoče prišel na to malo, malo valovno dolžino z njim če na kak ta feeling gostov motor. Zato ker na to, da je knjiga se bere, zdaj je že je tretji ponatis. Prav 2500 knjig je bilo prodanih približno 8000. Koliko Koli časa ste to Často pa No sem tako da se mi je splačalo finančno, ampak drugače Tako, da ima prav bogatev s tem, ali ne. Vsi ja. en sem eno knjigo se provaljal skaj ene 4 mesece. S tem, se zadnjih 14 dni mi je bilo že došlo vsega, in sem odklopil, se šel nekam v eno gorsko počo in sem tam dokončil. S torej, tem to, ne bi preživljati, preživljati se ne bi mogo s tem. Se kot tudi pa te odzivati v tem? Odziv je konstanten, še po desetih letih je odziv. Zdaj ja, deset let od druge knjige, 10 let je bil ja, bili na, na radio, televiziji, sem takrat postršil, fajno zdaj, da so me tako babili. Še na nočnem programu radija Slovenija, sem je dve uri, sem opremo in vse. Ti se najboljše že na glas, zato kaj tam ni enka tempa. Jaz sem bil na radio Gama M&M, ne vem, če to mi nekaj tazel, radi bil v Mariboru, Blazni komercialni in umestni, niso mogli pet minut, ne da bi še ne tri reklame bil na šponah, se tega stavka, pa zamislil sem si zamislil komar iz Pinofloida, da bi bil v zadnji vse rolo. Maj, nisem mogel spustiti celega, da so dal neko štanco. Potem, se je rekel, to je pre ne more biti komar 7 minut dolg. Tudi če govoriš čez komar, da je to grozljivo, boj se priprava, razočaraj se rekel, nekoli se gre na neko radio. Ne, Nočni program radija Slovenija pa super, začne se v polnoči potem do jutra, če hočeš, kaj pač ni programa. Pa še ni, eni so celo klicali so bili zadovoljni. Dokonavati, ona reka, da je kličejo po noči in ne reka, pa druzijo, tam, da je že unga, da graš, navdaj, tako poslužo, radio Slovenija, če ga navdaj tukaj spravljajo z To je to to pokazali. To je čisto originalno opis, je, da je, v Londonu. Tukaj, potem ne ker sem bil različanem, ki so preč počakval. Začalno sem v Londonu, je, da je, tole starši Starship, radija Titanic, ki je šla van ta Jaz sem vas vas vas da bom z nimi malo diskutiral, Reko, se, sem ta, pa ta sem prevajal, se Jaz sem prevajal vašo knjigo, popolnoma je, super. Okay, cca, pa se tam pa in naprej govoril z eno. Meni dol, vse po dobro. Potem sem razmišljal, da okay, je veliko ljudi, ki tako pride njemu, mu pa, pa en razgovor. Ampak imam pa pač ta podpis, ki je mogoče danes ki je, če tudi nekaj, kar za televizijo. Pa <risi> To je bilo prej 98, 99, nekaj taz je bilo, še spreježene tisočletja, kar je še zdaj dorejno. Naresno, to me ravno zati To imam doma za stabilijo, Vsake, če ga vem potegnam, kdaj me kdo povapne, kakšno tako. Ne, ne mogliš tam Ne, se to ni. Be. Da se ukrije sve moja glava je doredna, da mi je zdaj bolj mi glavo zezu, pa reči. <politi> Še krasno vprašanje? <tipenu> ja, jaz pomenem malo bolj resno vprašanje. Ne? Kako dojemaš dejstvo, da se nasplošno v, v Sloveniji ljubitelji znanstvene fantastike raje, raje berajo izvirnike? Večina jih je seveda prebrala dirka džentlija v izvirniku kot Sam prevod, ker imajo nekakšen ne vem, občutek, da slovenski prevodi niso dovolj dobri. Ali ne vem, Ja, to je težko. Jaz ne poznam zdaj, te, te slovenske mentalitete, kakšni so te bralce. Ker z nimi nisem tako te roko vem po svojih izkušnjah. Zdaj, vcima, prviš vnešal geografik. Man. Jaz ga naj v gnešči če pač treniram angliščino, ker bi mi bilo to pomemben jezik? Čeprav pa z druge strane seveda tudi zlovensko besedo treba gojiti. Če to bi bilo idealno, da bi bral oboje. Je pa res, da so prevodi, spokh če gre za prevod pod presingom, to se prav pride van film, pride ves cela in pa treba ob 2 tedenih mredi knjigo van, zato se vse otripa, pa do scenarija vrača. Potem sigurno tak prevod ne more biti to kvaliteten, ker pa če si ti usamem pol leta časa za kljub da pa vsako besedo v obrneš. To, je, to si predstavljam, da, da je nekaj resnice resniče v tem, da, da ne moreš biti toliko kaliteli v tem provod. A šoreta ne sis nikoli sem prevajal, to je event, enkratni projekt bil. v tem so me še pirца, jesimo vsako to časa poklice in vidili ste zdaj sem naj tehnične založbe, ki tajno je ena znanstveno fantastična. Pa sem rekel, oh, kino, Če bi jaz to prevedel, kako vam je dano, da se v možnostimu to bi že mesec, ali pa če bi to lahko šel, To je problem, ker če ti dajo nekaj tazga, pa zahtevajo do včeraj, da greš. Tako da je možen, ja, da bi s to, da sam ne greš na eno Ja, ker sem takrat celo videl, da je res in da je imensko steži, pa zdaj pa mož to narediti povno. Pač, takrat sem znajdeš, tu lahko je ena lukna v sistemu, ker tudi bil sem se, pa za nekaj časa me strašno skrbeš. Kaj, če to že kdo prevedel? Ne. Pa jaz ne vem, pa, če gliv ta hiten to prevarja. Dokr je ni bila pogodba podpisana, dopisana se tu v skrbeti. Pa tega, če bere, če bi gaš berec pri vlasti? Ne, beram zelo malec. Se pa beram. Če pa že berem, pa pa tri knjige naenkrat berem, to pa jo na vem ne morem razumeti. To pa prenošim, mači tri knjige, pa pred spanjem preberem dve strani iz ene knjige, pa niti dobav spoglavljam pri nam. Z dvugo knjigo, malo pa, pa še tretjo, pa vse spomnim kaj je kaj je bilo. Drugač pa slabo. Zdaj, ker punca moja zdi, malo zalaga s temi knjigami, kako toliko knjigo, Zdaj, se zdi, pa polčas je zase tega malo lehče preberiti, še ti te prvi, drugače prvi, nekaj nekaj. Kar ni prav, seveda bi v gre, pa mora vbrati. Nekaj, ki so se računalniče, kaj ga leti? Uči nacionalniko, ker je pa na elektrofaksu. Na se, ali skodre pa tisko, oziroma ono mafijo, kaj zato je, je ja, malo mal povezano. Če sem se osebno pripravil, da pribotim, se mi je bil še reč, pa mi zanima se, če, če je bil kakšen posebno težih del v, but tamo je bolstav od ja teh težkih delov je bil precej eni je tisel kot bitle ki so čiz van črto namreč bloje če se ne vem koga ste vi brali tega Dr. gentlea to je en prizor ki se umu kon noter pojavil v popolnem cerni in potem je neka debata kako je zdaj ta kongor prš, on je bil ful zaskrbljen in potem reče maybe she came in through the bottom window To je en od bitke, naslov komada. To še nič so hude na tem, to se da prevesti. Rekel, Kamu pa pa on reče, pa on mu pa zeko, ko pa ven s prave, pa on mu reče, puzga, leti, bitke. Pa on mu reče, čakaj, zdaj ti imaš konje, okupajnice, notri in nad druzega, ker se ne spomniš, in naštevaš komade od bitke. To je bila tako stvar, ki se je razmišljal tuhto nekaj čas, ampak ni šans. Samo ven, bo. Ker, ja, to je samo vrn badbo. To je edina stvar, ki je črta. Ni tako primer bošče, da bi stavljati za demorginalo, kaj pa še povrlo. Lahko bi, ja. To bi mogoče lahko naredil. Vsej je zgodil samo no. dva. Ja, to je ena fora, trije stavke celih knjini. E. V filmu je to težje, ker oni govorijo, pa ne mora se tega zdaj zbrisati v moga dialoga, ker čudim zgleda V knjini pa si provošiš, da ni. Pohodnjak, puno prčevinka so bile tudi fore. Tam je gori bil, kako se šejc je šejci bila pijača, Pijač je bila šejc. Potem je pa uma prčevinka se malo zasukala in bole hej, je bilo gori, kot had po, po slovensko in potem lucifer pade dol, kot padli angel, ne, in pade dol v prk, in boli, in se kulira s to In tak je bilo tam vse pomešan, malo grške, malo te mitologije in druge. In se tudi tudi, tudi doprevest. Jaz, jaz sem to dolgo časa tuhtal in sem dal jim pjači imen. Names šejt mi dal hlad in pjači. Pa pa se je pločevinka ni zasukala, ampak se je malo pomečkala. kot kao pod nekem presim oblazim. Se je pomečkala v bistvu, kde je in je H. Tukaj, to je nekak, to je ratan. V njih bistvu pa ne so Pa ta veslov je to pa najtežji, ker tudi, zdi, če vmes en stavk in eno besedo zakuraš v je pas, veslov je tist, tiska je vrn butah, ki je v ne v izložbi in tist. Tis pa mora biti, veslov pa mora biti. Um, Ti si preopmenjala, da v njih povrnev in nekaj s tem tradicij v prevajanju slovenskih nam, se v njih različnih del, a jaz da sem bilo vreč na začetku, ko so dejansko prevajali, samo mora dele knjih, praktišno vsega ki se prevaja. A ja, dele se psa prevaja. Tisti penji, tisti ki so res bili znanstven fantasti, ki nekako uh, izdo njihov žanar sveče, vrejte, potem z ker sva in ta odnos, založa tega prevajalca do znanstven fantasti, ki ne bi v rovnem njevoju, ne. je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 Recimo, da so med nami nadebudni mladi prevajalci, ali bi svoj izkušen na isti način, kot si to stvoril ti, ali bi svetoval, da tudi mi tako počnemo, nekaj prevedemo in iščemo založbe, ali si bil zadovoljen s tem, kako se cela stvar izstekla? Ja, jaz sem bil strašansko zadovoljen, ker moj cilj je bil na začetku, da vidim jaz knjigo v izložbi, ko gre men, pa rečem, da sem bare staredil, pa da bi ni treba zlačeti za to. Vse pa je skazal to, Jaz če pa mi je na koncu, prav, da me sam si založijo knjigo, pa da so vsi stroški pokriti in zadovoljni. Pa sem zadovoljen. pa še kasiral, da prvo knjigo, ker da odnare, kot sem že rekel, ne bi si preživel preživljanje ampak tako za zdraven, je pa bilo. Tako da sem bil zadovoljen, zdaj kako se svetuje, da so čist drugi časi, da so vse bolj muti, vse bolj našponen. Vsak ne si svoj pot najde, Procem, svetujem to, če mak do željo prevajati voljo, ne proba. ne probam. Sigurno je pa to se laži med z rožnikom, če imaš ma, žene prst po glavi prevedenje. Če ne če ni imaš, kaj pa, Lej sem prevejal, ok, pa, nekaj pa nekaj neseš. In prevele, potem se že vid, kako nekimo je mệt u roki, nekako je investicija, ne, tako no, vse, jaz mislim, da se ne, ne, ne, prebajam, da se ne, rači, ne. E, Vsak da, je. vse v bistvu ne. Sigurno, ja. S, to, kar ste govorili samo izvestiti, naslovno čim to. so autorski posege, v bistvu so prej dovoljeni, ter oni se kakor smisliti, e, tako to. da e, ni kriterij, prav se prav prevarjani, e, neka šola, ki certificira, zato ne, mm. e, bolje poznavali sve jezika kot takega, pa vlastnega jezika tudi ne. In to je tisto, predelaš Točno to, to lahko vsak dela. Ja. In to, ste omenili, to je, to je točna poanta vi se tudi tem ukvarjate. Tudi, včasem, ja. Mislim, da Ja, vsak ko blazno v gledščino vgledati, ni Jezik, iz Prevajaš, je treba glih toliko znati, da se čutiš notri. Z tem je treba pa svoj jezik, jezik v katerej ne je treba pa moglo zato da povstvariš ta feeling. Ker prevajanje vsem se mi zdi, kot imaš svobode, ampak tist občutek pa mora ustati. Ja. To je ta glavna stvar, Zato je važno, da ti je star blizu. Tisto, ne? Blizu ti mora nekrati. Zato pa nadzorsko, pa načino mišljenja. Uhum. Zato nekateri ljudi imajo samo bodoče nauke. Ja, ja, sigurno, sigurno, sigurno. In jaz mislim, da vsak se lahko, če se lahko lotim, bo uspešen v čemer, če pa čuti izvrjame in če ga veseli. To jaz svetujem, če razmišljate, tako je domov, pa zdaj, je še del, še vter napovedam, kaj loti, začnete? Ja? <laughs> Dobro, naj se, se bomo še pogovarjali, potem se bomo malo skropili. Jaz se zahvaljujem Tani in celemu družbi, piramida je, ne? prizma, če podobna, da je. Zahvaljujem se za povabilo, ker mislim, da je morali biti v Ljubljani večkrat v Mariupol prideti, da lahko še to spovem. Vsi vidite, kaj je najboljša stvar v Ljubljani. Pravno se vam arjuje. Dobro se jim arjuje. Kaj je najboljša stvar v Mariupolu, pazite, da veste. Pa, Kaj je tabla? je Ne, Tabla za centr. To sem imel so gotovati. Dvakrat sem se izgubil, že po naredi. Ker sem šel na voznici za centr. In potem nisem nikoli več ob ene table za centr bil. To je bila kjer. To je še eno Ne, nikak ni. Izgubil sem se dvakrat. Pa sem bol gotov, da moram imet na jug. Če biš pa na bo jug. je Tako je naslena tabla je že centr. In potem se naši centr pičiš. To se reka, ja, v talazi to je tukaj v zakon. <guljaj> ne da ne ja no. no, hvala A je, da šim, ne? zdaj da še Je, je podnebno, kako se kdaj prekošnje upošteva. Mimote, imate možnosti, da 50 pa in se ne znači, ja, ali ne, ne, ne, to? ne,